בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"א, במסדת תר"א ל"ט בליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם, רחם עלי, והצילני מריב ומחלוקת. כי אתה יודע לבבי שבאמת איני חפץ בשום מחלוקת כלל. כי מי אנוכי שיהיה לי מחלוקת עם שום אדם בעולם, כי כולם טובים ממני בלי שיעור. אך אתה יודע עצם המחלוקת שנתרבה בעולם עד אשר אפילו מי שחפץ בשלום באמת הם חולקים עליו, כמו שכתוב אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. ואתה יודע מה שגורם המחלוקת בעוונותינו הרבים, כי גם בלא זה קשה מאוד להוציא את הדיבור של התפילה. ונוסף לזה כמה מעכב המחלוקת את הדיבורים של התפילה. ועתה מה נעשה אבינו שבשמיים? איך לוקחין הדיבור להתפלל לפניך? מאחר שנתרבה מחלוקת כל כך בעולם, כי כל העולם מלא מחלוקת וליוצא ולבא אין שלום. רחם עלי מלא רחמים, הורני ולמדני איך להתנהג עם כל העולם באופן שלא יהיה שום מחלוקת, רק שלום ואמת אמיתי. ריבונו של עולם, אדון השלום, מלך של השלום, שלום שלו. עשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים ובנפלאותיך הנוראות באופן שתבטל כל מיני מחלוקת מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, באופן שיצא הדיבור מהגלות, ותפתח את פינו תמיד, ונזכה לדבר דיבורים טובים, קדושים, הרבה לפניך בתורה ותפילה יומם ולילה. אדוני, שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך, ימלא פי תהילתך כל היום תפרתך. עילת ה' ידבר פיו, יברך כל בשר שם גדשו לעולם ועד. החם עלי למען שמך וזקן אם אתה לשמור את הדיבור והשיחה, שלא אדבר שום דיבור ושום שיחה שאינה כרצונך חס ושלום. כי אתה יוצר הרים ובורר רוח ומגיד לאדם מה שיחו, ואפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו אתה מגיד לאדם בישרת הדין. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. רחם עלי מעתה למען שמך ושומרני ואצילני משיחה ודיבור שאינה כרצונך. וצלח ומחל וכפר לי על כל הפגמים שפגמתי בהדיבור והשיחה מיום מאותי עד הנה. ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. שיטה אדוני שמרה לפי נצרה דל שפתי. ואהיה עם פי בשעת עטיפי ועם ידי בעת מעבדי. שמרה נפשי והצילני, אל עוש כי חסיתי בך, ועוזרני וראשייני שאזכה לקיים מצוות עושה של ואהבת לרעך כמוך באמת, בכל לבבי ונפשי ומאודי. שאזכה לאהוב את כל אחד מישראל בנפשי ומאודי, בכל לבבי באמת. ובפרט, בכל יום ויום קודם התפילה, תזכני לקבל עלי מצוות עשה זאת באמת, בשלמות כרצונך הטוב, באופן שאזכה על ידי זה לדבר דיבורי התפילה לפניך בשלמות, בכוונה גדולה באמת. ותהיה תפילתי לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך, ותעלה ותנסה להיות כתר לראשיך. ויקוים הרע מקרא שכתוב שאלו שלום ירושלים, ישלי אוהביך, יהי שלום בחילך שלווה באמנותיך. למען אחי וראי, דברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. שלום רב לא עבד תורתך ואין למו מכשול. וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. וראי בנים לבניך שלום על ישראל, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עושה שלום עם אומה והוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל, ואימו אמן.